Три лекции и три идеи за размишление. Първата лекция – Суфи. Втората – Кабала. Третата – Неизвестната Библия. И три идеи за размишление. Първата – Мъдростта на Суфи. Втората – Исаак Лурия. И третата – Скритият език. Следваща лекция на 3 май. Започвам с първата лекция. Софи. Софизмът е съкровище от чиста духовност. Това е ароматът на чистата духовност. Според суфизма човек трябва да изчезне в същността на Бога. Разтварянето в Бога е изпепеляване в него, а то се дължи на голяма трезвост. Трезвост в суфизма означава опияненост от чистотата, от духовността. Софизма царува без исляма. Много просто. Така както здравето царува без болестите. Софизмът е едно саморазкритие на тайната на мистичното сърце. Софизмът е подражание на чистотата. Софизмът е изцяло самодисциплина. Значи, ти си дисциплината. Ти решаваш какво да правиш, как да действаш. Истинският суфи, е извън пределите на отношенията. Той превъзхожда отношенията. Суфи се е отказал от самосъществуването си. Той е избрал изцяло съществуването на Бога. Той е с пълно отречане на себе си и за да може Бог да живее свободно. Суфи отсъства и присъства. Той е сред тълпата, а сърцето му е толкова високо в Бога. Суфи не усеща обида. Няма такова чувство. Защото няма навс, Няма аз. Нито вишо, нито нищо. Кого да обидиш тогава? Няма его. Защото егото е, което усеща обида. Той е пленник на този, който има его, който има нас. Той е пленник на двойствеността и не е още верен на Бога, за това се обижда. Въобще обиждането означава липса на дълбочина. Суфите казват, О, Боже! Небитието е нещастие за хората, но за мен то е благословение. Боязит казва: Стегнатото сърце произхожда от разширението на навса. Тоест, стегнатото сърце произхожда от разширението на егото. После казва, сърцето на Бога се намира в сърцето на човека. И казва, аз се загледах в своята същност и аз станах той. И пак баязит. Има много хора, които служат на Бога и се отдалечават от Него. Просто защото егото е там. Каквото и да практикуваш, щом имаш его, ти се отдалечаваш. Един ученик 30 години служил на Баязит. И всеки път, когато идвал при него, Баязит го питал как се казва. 30 години служени, Баязит не му знае името. И го пита. И се му възлага някаква работа. Един път ученика не издържал и казал «Господине, 30 години вярно Ти служа. Защо ми се подиграваш? Не си запомнил името ми?» А Баязит отговаря. Той бил толкова потопен в Бога и му отговорил «Откакто Божието име ме проникна, и проникна в моето сърце, вече не помня други имена. Ето вижте за каква преданост говорим. Аз не помня други имена. После отново Боязет казва, за въпроса, какво трябва да се избягва в нашия духовен живот. Забележете, става въпрос за избягване на духовните практики, но такъв е софизмат. Изключително известен. Казва Концентрирайте цялото си внимание на Бога, а не на духовните упражнения и практики. Забележете. Пак ще повторя. Концентрирайте цялото си внимание на Бога, а не на духовните упражнения и практиките, които вършите. И така, какво казват още суфите? Джунаит, този, който не мисли само за Бога, Превръща всичките си добродетели в грехове. Значи този, който не мисли само за Бога, превръща все едно е какви добродетели има. Превръща всичките си добродетели в грехове. Всевишният е сътворил своята милост преди да е сътворил света. И казва още Джунаит. Този, който повтаря името на Бога, се потопява в това име, а само името се слива с Бога. Любовта, говорим за истинската любов и защо хората не обичат, не държат на нея, любовта е началото на изчезването. Тя подготвя човекът за, до неговото самоотстраняване и самоунищожение, за да остане само Бог. Ибна Раби казва, няма никакво друго съществование, освен съществуванието на Бога. Целият свят страда, защото мистичната любов, истинската любов към Бога, е в провал. Това е големия проблем на хората. Истинската любов, мистичната любов, е в провал. Любовта е тайна сила за мистиците. Тя е свещенна. Но за обикновените хора тя е тъмна сила, която проваля техния живот. Защото те ни разбират. Те не могат да общуват с непознатото в нея. А какво ни казва великият Алхалач? Когато е няма любовта, какво ще направиш с религия? Въобще какво може да направиш, когато е няма любовта? И казва Иблис, то е Сатана, ще изобличи религиите, защото е тайно посветен в Бога. Ще изобличи религиите. И учителя го казва, сега се сещам, когато са го питали за християните, Вие сте християни, но не сте синове Божии. Разликата е огромна. Иблис зна, както казах, е тайно посветен в Бога. Сатана знае, че религията е изпуснала любовта. А който е изпуснал любовта, той е изпуснал Бога. И казва после. Любовта е смърт. Велика смърт, в която изчезваш, за да се роди Бог. Любовта е пеперодата, която трябва да проникне огънят и да умре в него. Тя не се задоволява само с светлината на огъня. Тя иска да познае самия Бог и тя рискува. Тя изгаря.